la glorie a ceri o Riso Sanbiato. O minte cândva a grăit spunând așa: o chină trimară și nu jodată să-i vânt să aștepte. un cuvânt atâta de înțelent, autentificat pe tot ce este ființă și mai ales pentru om, Dacă sunt și ne gândim că Dumnezeu ne-a și toate particulele din noi sunt atâta înțelepție pusă ca ele comunicând și lucrând să dea ceea ce Ne vedem unii pe alții și ne simțim om. Cu atât mai mult Dumnezeu a dat să cunoască și-L cunoaște și va cunoaște cine este om? cei trei prieteni ce, ce, ce super. 38 de ani de lacrimă, de durere, de zdrobire, era în acest bărbat din Elisalimul, timpul acelia. Durerea Iisus ia sufletul, fiindcă nu putea să meargă, nu putea face absolut nimic, era la amin la tuturora. Nimeni nu mai băda în seamă, ci odată în venea la acea scălgătoare care avea cinci foișoare. Și La anumit timp veneau Îngerul și tuburau apa și cine se arunca primul în se făcea sănătos, cum spunea și spune în continuare, că va ține Pământul, Sfânta Evanghelie, se făcea sănătos tot orice boală că <coughs> Mântuitorul nu întâmplător trece pe acolo, îl știa ca acesta, era ziditorul lui. Îl știa într care o ducea pe picioare anul de an, 38 de ani de suferință. Îl întreabă Domnul, vrei să fii sănătos? Atât de frumos și grânde îi spune, ei replică Slăbănovul, omul Antoamnului. N-avea om care să-l arunce în scălătoare că puterea picioarelor lui lipsea. Avea nevoie de o milă, cineva să-și facă milă de el. Și pe marginea acelei scălători doar să-i facă o aruncătură, o brâncă să se ducă acolo. Că primul care se arunca, imediat după ce înger își făcea prezența în scălătoare, se făcea vindecat. Atunci omul nu mai aruncă în scădătoare și în glasul lui plânt și Dumnezeu îi spune ceea ce a -e ce așteptat de treizeci și de și plată la casa ta, lucru care pe loc s-a îngrivit. A tunat și a fulgerat în tot Erusalimul această minune. Tunetul acesta, a din Domnului, era atât de puternic, din cauza că el era cunoscut de 38 de ani în Ierusalim, fiind în această cumplită suferință, multeau. Tot Ierusalimul, precum și anți vonav, erau, îi cunoșteau pe aceștia. Mântuit se arată în dragă, asta. Dumnezeiasă către zidirea sa, achiv și asemănarea sa omului. Avea să fie Cel care o opreau acum prima. Avea să fie Cel care o prea ceandă și parcă nesfârșită așteptare de a găsi pe cineva să-l împindă în acele iar el e primul vindecat. Ne punem întrebarea acest om ca noi de altfel din aceeași plămădeară, cum de rămas în istorie până în noastre, ducând în ființa lui atâta suferință și s-a făcut tocmai el atât de bocat în darul lui Dumnezeu. Dacă mergem pe firul lucrurilor, găsim că acel om niciodată nu a câptit cum fac oamenii de obicei, când sunt într-un impas al vieții lor într-o suferință. Putea ca să câptească față de zilitorul lui. putea să l înjure pe Dumnezeu, sau chiar când a venit acest necunoscut pe care nu, niciodată nu l-a văzut. Domnul. Mm. Și când i-a zis, băiești să tu fii sănătos, putea să explodeze de supărare. Să-i spună, dar tu nu vezi că eu sunt aici de-ați ani. Nu, n-a făcut acest lucru. A alungat definitiv mânia țara de istărie, pricinită de boală din ființa lui și a găit Domnului pe măsura întrebării și a bândeții. Domnul a Era un om, după acest scurt dialog cu Domnul, vedem și plin de filozofie, deși era ignorat de societate. Nu a cu cuvântul să-i spună acestui necunoscut pe un ton agresiv, ci omul oameni. Din acest motiv eu nu pot ca să fiu sănătos. mai faptul că el în fiecare am venea la această scălgătoare, fără numai că și credea că aruncat fiind în Scădătoare, el se va face se va face din vindecat. Iată credința în câte blândețele a dus și potuși a dus pe picioare această neputință până când a venit Îngerul din Cer, Îngerul cel Mare, cum este gândit în această scurtă Evanghelie, Fiul lui Dumnezeu. La această scălbătoare care era tradițională, în rânduia la Iodeilor. veneau preoții și spălau măruntairea animalelor a oilor de jertfă pentru jertfa lui Dumnezeu. Din acest motiv, de-a lungul multor ani, această scădătoare, acest izvor, a căpătat numele de izvorul oilor, de poarta oilor. Nu-l întâmplătorii s-a dat această, această denumire. trebuia să vină cândva mielul original ca să spene păcatele lui. Că dacă oile se aduceau spre jertă, era destul de logic că trebuia să vină mielul acela mult așteptat. Acel înger coborât din cer, care prin firea trupească avea să fie jertfă de împărcare între Dumnezeu și om. Acea turburare ape, apei, care într-adevăr se făcea închip chip nevăzut, că nu-l vedeau pe îngeri cei ce pătineau de diferite boli. simbolizat în a apelor minții omului de către cuvântul de învățătură lui Hristos. Și ca să fiu mai pe-înțeles, ați observa frățile vasă că atunci când omul statornicește la nivel de minte, într-o și e mare furtună de gânduri negre în mintea lui, când se lofește cuvântul lui Dumnezeu pe cu coalită și vrea să-L întoarcă din la acestor gânduri, acestor fapte se tumpură. Deci Îngerul trebuia să fie Hristos, Îngerul Mare, Stăpânul Îngerilor, care, tulburând apa lumii, În sens metaforic nu s-aducă război, ci s-aducă pace în mintea omului, să-l toarnă într-o formă frumoasă, plăcută, formă care a avut-o la nașterea lui, dar n-a vrut să o priceapă și să o păstreze omul. Prin slăbănoc se înțelege omul care este legat și nu poate să facă nimic dumnezeiesc și mântuitor. Nici o funie nu poate fi legat omul decât cu funia a păcatului. Și atunci când mintea îlățuiește sufletul, deja și trupul este precum o muscă în plasa Ei leagă piciorușele, adică lucrativul din om și din momentul acela, este un loc. Acelea ce A ce l-a legat păcatului și păcatul se poate disculpa, dacă putem numi așa stăpânul păcatului de fapt, diavolul în ceasul judecății poate să spună nu l-am împins eu în păcat nu l-am făcut eu rob păcatului eu i-am spus I-am dat târcoale, i-am prezentat marfa cu alte cuvinte, deci ce am ușcat din ea. Și ați observat că omul întâi la minte le clocește pe toate, ori bune, ori rele. Iar în momentul când trupul începe să se întunece de pofta tocatului, încep să-i cadă lanțurile pe tot ce este lucrativ. Am sărit cu un mic argument care mi s-a întâmplat odată în viața duhovnicească și m-a marcat oarecum, este insignifiant, dar totuși de o conotație mare. Mi-au venit odată doi tine, un el și-o și m-au și întrebat dacă nu cumva ei sunt rude, Car vrea să se împrietenească, unul să se căsătorească. Stăteau cu sufletul la gură, i-am cercetat după spița, care este canonică, și le-am spus, nu se poate, sunteți rude. Iar i -a întors capul și frumos i-a spus, am eu, nu putem. Am rămas uimit totuși oameni care au vrut să facă ceva frumos în viață și cum au început? Să vadă dacă îi dâie permisibil. Că apoi, dacă își dădeau drumul sentimentelor, veneau la acelea cu care se legau și nu se mai puteau dezlega. Mă folosesc de acest singur insignifiant exemplu. întâmplare ca să ajungem în zilele de astăzi cât de repede se în lânsul mare stineri, cu aceste lansuri ale eroticului de unde nu mai pot da. Doar dacă reușesc când va tot ajutați cumva de altcineva, că ei nu mai pot. să lupă acele lansuri să devină din nou ca niște părțe, slobode, dar nu neciucurite. Nu colecție dure dură de viață, sunt cicatrizați acei oameni și așa vor să învețe viața. Cuvântul a lăsat Dumnezeu pentru om, Întâi îl săduiește om la nivel de cuvânt. Apoi vine o mică pedeapsă ca el să se înțelepțească că degeaba ai mai spui după ce el este legat, este ca slăbănovul de astăzi. Nimic bun nu mai poate face. Iubiți credincioși, aceste legături prin care pătimea nou simbolizează lumea fără Dumnezeu. Și dacă ne uităm la orice pas în jurul nostru, găsim numai slăbăroci. Începând de la Maria sa mintea și terminând cu toate mânularele, care sunt cinci la număr din poftele lor, ce cinci simțuri. A venit Hristos ca să ne arate calea, Nu să ne oprească de la ceva care este împietos pe viață o dulceață. El a venit ca să ne arate măsura permisibilă, ca nu cumva, abuzând, să te îngrețoșezi sau să pierzi pe pentru toateauna. A mai venit să cineva că nu a avea copii, durere magă. Când v-a avut darul de la Dumnezeu să facă copii, să nască, n-a vrut cum e la modă, nu putem să facem un copil, că este criză, cine îl crește? de gândire, frumoasă. Dar asta a tornicit Dumnezeu ani de zile până când a avut i-a Și apoi a văzut ce înseamnă, da. Iubiți de și iată, pe Mântuitorul în bunătatea lui. Acesta care era slăbănoc s-a făcut bine. A luat patul și a plecat minunea întâmplându-se sâmbătă că la iudei era sabat. Legăturile slăbănogului. au trecut pe cei care erau slobozi, care erau liberi ca paserea cerului, li s-a legat mintea prin răutățile care le aveau în lăumpricul lor și la gând și lucrativ, arherei, cărturarii, farisei, l-au văzut pe acesta ducându-și patul acasă, parcă ce mai conta acel pat, Ce preț mai avea pe lângă prețul că s-a făcut bine? Dar anume am înjocit Dumnezeu ca să-și ducă patrul în spate să fie piatră de poticnire pentru niște nemerici, corifei în sinagogie. Ce mare greșeală era că era sâmbăta, batul și acela își ducea patrul spate mergând pe proprii rământicioare. Ei trebuiau să ajungă să cârtească, să-l pe Cel care l-a făcut vindecat. Nu s-au bucurat că l-au văzut acesta de atâția ani imparit. Erau tristi că cine l-a făcut vindecat. Atunci îl întreabă cine ți-a spus ție să iei unul care a venit și m-a fă făcut sănătos. Era imposibil să nu știe arhiereic că este Hristos, dar să îl descoase pe de acest om marginalizat de societate. Îl găsește Mântuitorul în biserică, rugându-se și mulțumind Dumnezeu că a fost acum izbăvit de voare. Și Domnul... văzându-l, i-a spus în același cuvânt ai grijă să nu mai greșești și-a plecat atunci și-a dat seama că cel ce l-a vindecat este Iisus pentru prima dată când a auzit de el și-a rămas un apostol bun pentru Domnul dragi credincioși Imediat s-a dus la Arhiei și le-a spus cine l-a făcut vindecat, cine i-a adus această pace, această bucurie și a pus sare pe rană peste cei ce l-au întrebat. Încă un motiv de condamnare a lui Hristos la moarte. Orice minte cât de simplă ar fi și-ar putea da seama În ce dimensiuni poate lucra omul mordar, mizerabil în lăgântricul lui? Așa a făcut întotdeauna păcatul din om. L-a dezonorat. I-a golit mintea de tot ce este frumos, ce este bun, ce este îngăduitor. Și l-a făcut un prin înlânzuire, Îl face slăbănovi. În acest cuvânt al Sfintei Evangheliei în mare pâncuit rog-vă insistent să vă păziți mintea întreagă la timpul acesta atât de periculos. Vedem oameni din înalta societate și până în speța cea mai josnică, cum sunt înlăzuiți, cum sunt urlopi, cum nu mai au... prinătatea ființei lor să fie liber, să te liber, nu ca Iliești, cugetător liber, sau alții de teapă a Adică să fii liber în tot ce este frumos și tu să decizi. La timpul acesta, din credincioși, se marșează puternic de a de te-ndoctrina și în felul acesta te face o marionetă. Uitați-vă la tineret care independent de muzică, dar știi cât de nocivă este că îl distruge la el acasă? Nu că sunt un potrivnic a acestui dar, acestei arte, cum dar se comercializează tot ce este mizerabil, obscenț și putente spre Dumnezeu de bazjocură. S-au multărit altele, s-au multărit politicile, s-au multărit toate lucrurile frumoase. Prin acestea nu înțelegem altceva decât înlățimea omului. și mai vine o altă pacoste, și mai ales peste tine drogurile, o altă lănsuire. Și îi vedeți pe cei care se drogează cu un de ropi, nu mai au libertate, ci din contra devine un recalcitrant, unul predispus de tine. Din anul 1700-1800 spre contemporaneitate era oarecare nație condamnată în Rusia că din totuși cumpătata Rusie și ortodoxia a făcut un popor de peții. Foarte filozofii s-au făcut într-adevăr. Nu fac nicio aluzie. o tente de patroacul, în ca nu și noi noștri, auțtori. Au, au semălat la toate colțurile către o podetă. Beatul om trebuia să facă un slavul mângă, sau lungă pâină de acasă complicată de plâmie. Și dacă Iar iată cum îmi făcea înlățuit pe omul. Pentru acest motiv și Mântuitorul își încheie misiunea în acest tip și asemenea la să vă când îi în biserică ai grijă să nu mai greșești, te-ai făcut sănătos. Fără numai că ne arată că tot ce este boală în noi vine în păcatului. Păcatul îți aduce încetul cu încetul De multe ori cu mădularul în care te-ai dezonorat în viață, chiar dacă l-ai făcut înascuns sau ai sfidat lunea, acela ți la tine. voala. Sunt necazuri care vin peste om nu neapărat că tu ai greșit, ci ți-le dă Dumnezeu că tot ce este În ființa unui om este curânduiala celui de sus, al ținitorului nostru. Dar sunt unele necazuri care vin spre o slavă mai mare, acelea ce puternitatea le duce până la întâlnirea lor. Unul ca acesta a fost eu. Au fost sfinții apostoli care l-au cunoscut pe mântuitorul, Erau paciocoriți, bătuți, în dar nu gădeau înapoi. Erau prinți și cercetori cu alte cuvinte. Făceau menune în numele Lui Hristos. Și nu dura mult și imediat bătăi, scuipări până la sânge peste trupurile lor. De unde? Tot de la stăpânitorii sinagogii. Și fiindcă a cu cuvântul și de aici, să trecem la Apostolul de astăzi, când Apostolul Petru era în Lita. Și acolo a găsit un slăbănov care pătinea de opta, numele Ena, S-a dus la el, l-a văzut cât de trist era, cât de neputincioș și a spus Elena. Vindă-te pe tine, Hristos! Și momentul acela au căpătat putere picioarele lui. S-a făcut sănătos în numele Lui Hristos. Acest lucru încărgându-se după în alțara la cerul de-a Domnului. A scutuit din temerii locul acela minunea care s-a făcut în casa lui ele. S-a auzit în cetatea vecină, Iope. Acolo tocmai a murit o fecioară cu numele Vita, care era foarte recunoscută pentru blândețea ei și milosenia care o făcea în fiecare zi, în zi spre vădul despre săraci. Era tare iubită acea fecioară și ca din senin, a murit. Mare zbuciu era peste toți aceia care au cunoscut-o și s-au împărtășit din bunătatea ei, plândeau în cuiați și au auzit de Petru că este în linta. Au trimis imediat câțiva bărbați și au spus dacă vrea să vină la căprioara lor până era tâmpuită, a venit. S-a dus în chiar, i-a întins mâna acestui trup neînsuflățit și a zis în numele Lui Hristos, Tabita, scoală -te. A desit ochii și a început să liște. Am fiat. dar nu numele Lui Petru, în numele aceluia care astăzi l văzut cum s-a milostivit asupra Slăbănogului. Acea vindecare a Slăbănogului simbolizează dezlegarea omului la nivel faptic, că Slăbănogul l-a cunoscut pe Hristos, vedea acum cu alții ori, cu altă ființă, adevăr. El a început să vadă și să umble, iar cei ce știau cine este Hristos din Sfintele Scripturi, au orbit și au slăbănogiri până când n-au mai putut să lucreze. Ultima lucrare și aceea defectuasă au făcut-o când l-au răstignit pe Hristos, l-au spre o sânda morții pe cruce. ca voi, au paralizat definitiv nu înduși de pe măsura faptelor lor. Mm. Încă o dată vă rog, dragă, din ciorși, păziți-vă ca pe cea mai mare omară, minima. Vin părinți mi să Săplând și nu numai mie, eu vă spun de ce pățesc eu în viața Dovicească. Plâng nenungriați copii duși pe la iochiri, pe la satanii, la fel de fel de organizații obscene, obscure, întunecoase, acolo sunt adevăraților. Smulși din case nalte, unde au avut o cultură frumoasă, o pregătire, frumoasă, o educație. de N-a știut mama și tata să-i strecoară în latele cu care l-a trăit și l-a crescut o picătură din ceea ce avea să-l pățească cât era matură, credința. Aici greșesc părinții. Frățile voastre, deschideți porțile laici tinerilor, în loc să-i sfătuiți, Îi bădați în cine mai grele păișănișuri de unde nu mai ies. Degeaba ți este copilul stilat, frumos, deștept. Ai să vezi tată și mamă mai târziu când ea pare libertatea. Când îi asculte șapta și ai să vezi Am înșirat ca mărgerele pe șirat, Câteva din întâmplările oamenilor, înainte tragi credincioși ca vă face de totuși și de la tine. Gândiți-vă bine cu cine te-a Nu-ți pune drumajii în niște lanțuri grele din care n să mai le bagrezi. sti struși că fata lor, frumoasa lor, Cea pentru care s-au stăniut s a dus, după cine știe ce e chiar, orică-i țipcan, că orică este poschetat, că este drogat, degeaba nu mai poți scoate, chiar nu mai poți chiantiția. Aceasta este legătura, slăbălogia. V-am pus în mare îndemnă, O rău de care premeditat, visa se iubesc din joși. Cred că singura dată în istorie când nu se mai pune preț pe Cred că ați văzut cumva niște reclame tale dubioasă prin București și nu cred că au fost scapate. Românii nu au valoare cam așa ceva. Cât de mizerabilă pot să fie, de înjositoare pentru nația noastră. Nu vreau să dau într-un naționalist, să fiu condamnat, să lăsăm pe vadin în acest lucru. Dar te doare când vine un genunchiat, un rob al păcatului din Occident, sau cine știe de unde, să te bagi jocorească în așa joc de cuvinte acasă. e distrugător și cu voia acum, a celor care sunt puși să păzească omului. într-adevăr omul după cum se prefigurează nu mai are nicio valoare din punctul de vedere a stilaților occidentali dragi credincioși așa se întâmplă la tot omul care nu are nimic Mă prefer din punctul de vedere de Dumnezeu. Ca acela este omul curat, frumos, plăcut din toate runtele de vedere care crede în Dumnezeu, dar nu în Dumnezeu căsi plat în Dumnezeu acela lucrativ, adevărat, care lui. Aduceți ți la minte de jocul, la celor doi filozofi când își dau nevestele. Unul spune, soția mea e frumoasă, celălalt pune un E mară gospodină, iarăși pune un zel. E cuminte, fidelă, numai zero. la urmă spune filozoful, este creștină. Și atunci nu în fără. În ce acestei să bavare. Fără un față fără înțeleg. Iubiți pe nicioși. Rog pe Dumnezeu ca să ne dea minte că de această fândvo să ne putem în înainte de a demonala din la care se împindă din cer în ce mai mult. Dumnezeu să ne ajute tuturora și lui să-i și slavă și cinstă în veci. Amin.